بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوری د مت مراد و پ معنی کتاب انذرناه دا کتاب د چرال غلوی موږ یې لیکل تا دل تخرج الناس دیگر چوبا سے خلق من الظلمات اتیروذ بذین النور رناج دین اسلام تا بِإذْنِ رَبِّهِمْ تَتَوْفِيقِ بَرَبَّ جُوِيدِ الٰآسُرَاتِ الْعَزِيبُ الْحَمِيدِ لَا رِضَ غَالِفْ سَتَعِلِ شِوِيْتَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ذَعَدْتَي لَهُ جَدِيَ اللَّهِ بَا رَضِي مَا عَصَ فِي السَّمَاوَاتِ اِجْبَاسِ مَا مِنُكِي وَمَا فِي الْأَرْضِ وَا وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ هَلَكَ دِيدَ طَارِدِ كَاسِرَانَ مِنَ الْعَادِ شَدِيدَ عَاقِف سَخْنَا الَّذِينَ دَعَ كَسَانِي يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا شَيْدَ خَوْفُ جَنَّةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ فَمُقَابِلَ الْآخِرَةِ وَيَسُدُّونَ سَبِيلَ اللَّهِ أَوْ بَنِي غِذَالَ لَارِنَا وَيَفْقُونَ هَوَجَن او کوشش کوي پدې کې د کوګوالي اولایک فی دلالمعید دا کسان دی په گمراهی لري کې تعال سلم الرسول انور الی له مسیو پیغمبر الله بنسان قومه مگر پجبد قوم داو لبیین لهم د ذکار چبیا نو کی بیت د دین فید الله میا شاءو قو را کَی اللہ <سؤال> چاله چ په حشی و یهدی مَی یشآ و لار سمَی چاله چ په حشی و هو العزیز الحکیم او دا الله غالیب حکمت والا و لقد ارسلنا موسی و شکر علیه و منغرت موسی علی السلام آیاتنا تخضل المعجزات السلام تخضل آیاتنا دلائل و معجزات اولو ان اخرج قومکا لا چروباس قوم خفلنی من الظلمات تیرون ایلن نور رناتا وذکرهم نصیحت ورک دویتا بے ایام اللہ دا اللہ پا ورزو عنی مراد بے ایام اللہ ننعمتنا او مصیبتنا دی این فی ذالک بے شکت خا نشانات دی لکل شوبرن دپار د هر یو ډیر صبرنا شکور او شکرګزار و اذ قال موسى ات کا علیہ او شیل موسى عليه السلام لقومه فقل قوم دا نعمت الله را یاد کئ نعمت د الله علیکم چکړې وک تاسو إِذْ أَنْجَأَكُمْ كُلُّهُنَّ جَاءَتْ بِكَدَاوَ تَأْسُ تَمِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَلْقَوْا مِنْ فِرْعَوْنَ يَسُّونَكُمْ رَسُولُهُ تَأْسُ تَسُّ عَلَازَابِ نَكَارَ عَذَاب وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ سَبَاقُونَ هَلَالُهُم بِالْغَمَن تَأْسُ وَيَسْتَهْيِنُونَ نِسَاءَكُمْ او په کې ا شو انتحانو م رب کوم ستاسو د طرف نه عزوین ل تع نرب کا کله چېویلار لا شکرتون چل تاسو شکره داکو د معادې متونوله عدن نه کوم لخامخوااضات بکم تاسو کچره کفر مېغتیعار کو زماره نعمتونو ناشکری مو کا ان عذاب لشدید نو یک نه عذاب زم ما خامخ سخت نه وقاله موسی یل موسی السلام ان تکفرو کچره کفر کو ان تنتاسو من فلارض واسوق چې پزمکې دي جمیع ان ټولو فإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ بے شکا اللہ خامخا بیہا جتے بی پرو آلے حمید تائل شیدے علم یاعتکن آیا ندر آغل تاسو تنبؤ اللذین آخبر دعا کسان من قبلكم چتاسن مخیو قوم نوح قوم بنوح علیہ السلام وعاد او عادعن وثمودع سمودعان من بعدهم او عاقسان چرست دبینو لا اعلمهم الا الله. اللہ چند پی جنو دوی لرہ سے وعدا اللہ نمیل سوک جاعتهم رسولوهم راغلو دوی تامیالهم صلاة السلام دو دوی بالبینات اے پسرگن موجزاتو فردو ایدیاهم نوا پسکڑی دے لاسون لاسونه فی افعائم پخلو اخپلو کے دغسی دو جن مشرکانو پلا سنو چکنو لگونو وقالوا ولدي ان كفرنا يكن من انكار قلبي بما ارسلتم به ذا هذا ديننا شتا سرا لي ديشي پاغي واني وان يكن من لفي شك خامها بشك من هذا ديننا بدون ناشتا سبلين ليله ريب لا لام بشك حق لق کے مواکی کړي قال ترسمه یلی وند یال المسلات والسلام ندیه فی الله شکن آیا په توحید د الله کې تاسو شک نه فاترس السماوات والارض فی دا کوم کې د اسمانونو درم کوې یغوکم رابلتا سنغفرلکم ذلفرج بخنو کتابه تاسو تمن دونو مکم تاسو د جرمونو وَيُؤَخِّرُكُمْ أَوْ فَائِدَةَ الْكِتَابِ لَا يَظْلِمُ مَن سَمَّنَ تَرغَنِي تَالِمِ فُرِشَمَارِغَ وَقَالُوا لِذِي إِنْ أَنْتُمْ لِتَسْتَغْمَرَانُوا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا مَغَر بَنِي آدَمَ يَزْمُنُونَ تُرِيدُونَ تَسْرَادَ لَرَيْ أَنْتَ سُدُونَ عَاشِبَن كَيْمُغَا عَمَّا دهاغ دیننا دهاغ چاد عبادتو بنگی رینا کانا یعبدو آباؤنا چوچ عبادت بورتکولو آباؤ نازم نمشرانو فاعتونا بسلطان مبین نزیر ورائم که دلیل اخکارار قالت لهم رسولهم نزیر ورائم که دلیل اخکارار رسول دي تام دي عليه مسلط والسلام دي انهم نون له لا شرم مشلوكم مگر بني ادمي استاد غونتي ولكن الله يمنو ولكن الله احسان د نبوت کوي علامن पाचوني يشا او چخو خشي منه بعدي زخلبن نه وما كان لنا ند صحيحو درست ظن پاراناتيكم بسلطانين ذ اشر ا تلو کتاصلہ پسمو جی زیواني الاو اذن الله مگر په حکم د الله واللہ تعالی رب ال عزت مانی فل يتوکل المؤمنون بر واسا او تیماد کین مؤمنان و ما لنا نتوکل الله مونگا ببر وساو اعتماد نقوب اللہ وقد هدانا صبلنا بیشک خودلی دی ممتا اللہ رز مونگا آولا نسبرنا او خام خاص صبر کبکو مونگا علاما آذيتمونا باغس مانی چتاسو زرر رسوی مونگتا وعلا اللہ پا اللہ رب رزت فليتوکل المتوکلون برساو اعتمات د سااتې بر وسا اعتمات ساتون کې وقالل لونه کفرو ویلوا کسانو چې کاافو لوررس خپلو پېغم بررانو تهله من ارضنا خا مخه او د شو مومه تا د خپلزم کې نه اولهته اودون نهفی ملت نه یا بر واپه شو شبزن په کې په إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ هم رب هم دوهېکردي طر دوبيله نهلیکن نهالین چې خاامخه حالاک به کومون نه ظالمان والله ن کرن نه کومل ار او خاام مخه اوو سر تاسو په من بعدې په د حالاقت د دونه غلیکه دالیمن لغ چا دا دپاره خافه مقامي چېریږ د پیش زه وخاف وعيد واستفتحو او تلب امداد کړو انبي عليه مسلط السلام او فتح اخته ول الله نا وخاوا نا مراده شو کله جبارن هريو سرکشانی او زت کوونکه عنادی لو ورای جهنمو رسو دهلاکد دی په جهنم نه ویسقا مم او سکونه د شیفه دیوانه دا او د وحی یا تجرعهو ګډ ګډ د اس کی ډېر ګرموالی او د ترخوالی د وجنا ولا یکادم دیونی یسیغه یسیغه چې ری تیر کې غلرا و یا تیل موت راو شیورت امر د کل مکانند ارترفنا و ما و ب می ته لو دن کی وَمَا رَائِهِي عَذَابٌ غَلِيظ اور رسو دې نا عذاب دې غلي سخت مثلا الذين مثالا كسانو کفروا ربهم چه انکار کړو د ربنا اعماله ملم ذکری کرما دین پشان نیږي استدت چې سخت او چليږي پاګیبان ريحسلی فی یوم عاصف پداس ورس کی عاصف ان چتیز سلی والوی لا یقدرونا قادر به ایم ما آسنک سبوچی کری دی علاشن پس شیبانی ذالک هو الدلال البعید و داد گمراہی دیر اللری علم تر تبورن عماللہ چیکنن اللہ رب العزت خلق السماواتی پیدا کری دی اسمانون والارض وعظم کئا بلحق دا پارد حق سرگن نیدو ای اشاک چرخ وقیشی از حکم نبو بزی تاسو ویاتی او راب ولی بخلق جدید مخلوق نوے وما ذالکا علاللہ بیعزیز نبدا کار پا اللہ رب العزت مانگران وبرزو سرگن بشید یلللہ اللہ, اللہ, اللہ تجمیعن ٹھول فقالت دعفا او ابو ای کمزوری للذین آکسانو تا استقبرو چغی تکبر کرو زانو نیلوی ای گنلو انا کنا لکم تبعا یقینا منگو پا دنیا کستا ستابدار فحل انتم آیا ییتا سو مغنون عنا لذکا ان الله زمون من عذاب اللہ تا عذاب دا اللہ نمین مشران ورطوائی لو حدان الله کچر الله مون ته هدایت کړو ایمان تا لا د نا کوم نو خامخا مونږه تاسوت سې لا راکو نیوا سواء علینا خبره را پمږه وانی اجزعنا ک فریاد کومه ام صبرنا ک صبر کو مالنا ملحیس مشته مونږه د تیختین وقال الشيطان وشیطان لما قُضِيَ الْأَمْرُ هر لَچې فیصلو شي د ټولو خبرو په ټولو خبرو فیصله وشي اوسو جنهت تلارش او اوسو جهنم ته امري او جهنم کې وای ان الله وعدکم بهشکا الله وعد کړیو تاو سرواد الحق کې وعد درشتیا او و وعدتکم ما عمر فرادت او وفا خلفتکم نماده مخالفتو کو وما كان لي يا ونو ما عليكم فتا سبحان من سلطان سغلوا سزور الا ان دعوتكم مگر دعچ ما تاسو دې دي نه ترا بللي وي فستجبتم لي نو تاسو زما دعوت قبول کړو فلا تلوموني نو ما مملامتكوي ولومو انفسكم ملامتك خپلنا ننا ما انا به مسريخكم زنی فریاد قبل ان کے تاسو ز تاسو هیڅ فریاد رسی نشم کوله ومان توندی مشرخیا او ني تاسو فریاد رسی کو انکی ومان انی کفارتو یقینا چې مان کار کړي دي بمالا اسنا شرک تموني چې تاسو شریک ګرځولم ز من قبل د دین مخکله الله سره این مزوالیمین بیشک ظالمان لهم دید پان عذابون لی مذاب درناک و ادخل اللہین آمنو اردن بکل شاک سانچ مومنان نی و عملو سوالی ہاتے منو نکلی نیک جنات جنت متا تجری چروان والبہیگو من تحت حال انہارو لان من محلاتو دباغاتو داغن نهرن آ خالدین فیام شبی پجے کے بِاذْنِ رَبِّهِمْ تُرْكُمُ الْإِجَازَةَ لِلْعَبْدِ ذِكْرَى تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ پيشکشيده دوی په جنت کې اولته والسلام مې انترت ګورینا كيف ضر بلغاو سرنګ بيان کړو ي الله مثلا المثال کلمتن طيبه تند کلمي پاکي چا کلمہ لا اله الا الله ک شجره تن تویبتن پشان دونه پا کی چاوند ثابتن چویخ د دې من د دې جری د دې ثابتی مزبتي پزما کی و فر او ها فسما او سانگی د دی فسما اسمان طرف تا مراد فل هوا یعنی په فضا کې په هوا کې تو دیو رکي داېوي خپلی کوحینین هر یوق دغې رب پههکم د خپل رب پهغې الله لمساله بیا الله مثالونا لناې خلکوتهلهله هم يتهذکرون د دپاره چې د نصحت قبول کې ممثللو کلمت مثالله کلیمې خبيتن پلیتي چاغه د کاشا جراتن حدیثتن پشان داونی پلیتی وی ای جو لړول شی من فوق الارض د پاسه د مکی مالها من قرار نی دی فارسونو بټوانې یخدمت الله الینا امنو مزبته الاک کسان شای مومنان دی بالقول الثابت طوینا مزبته وانی چو توحید او سنتی فی الحیات الدنیا جن دنیا کی وفی او فل پا او پاخیرت کی او قبر کی وہ مضبوطی اللهم سرمداما ملو گیا و یضل اللہ الظالمین خطا کئی اللہ ظالمان د سوال جواب نو په قبرونو کی لکسرن دنیا کی د سیدین نه خطا شوی نی و الله ما یشاء کی اللہ واچو کوي شی الانترت غورنی لولینا کسان انت بدل نی نعمت الله چه غی بدل کړه نعمت الله چه نبی علیہ السلام کفرن بنا شکر یو کفر کول سرا وحل قومهم او دایرا نازل کړو خلقم روستې خلقم دار البوار کور د هلاکت سشه جهنم جهنم یسلو نحا چدئی بوردن شیغیتا و بئیس القرار او بدد دا جہنم زید قرار زیدو سیدو و جعلو للہ اندادا گرزو لیدی اللہ لگی سداران لیدلو دل پارچدئی گمراہان شیع خلق گمراہان کی ان سبیلی د اللہ بسیلارنا کل ورطاو تمتعو فایدوالید دنیا پا دیل ازت نبانی فائنا مسیرکو من النار یکنان تللستاس دیورتا کل عبادی اللذینا او آئی زمابا نگانو آکسانتا <تصالحان> منوچم منعنی یقیم السلاتا چدئی پا بندیو کی مالو لگئی من مالا غمالنا رزقنام چور کردگا من گدویتا سرن پپٹو لگئی وعلانیتنا و پسر گندا من قبل اینا تیه یومن مختی دن چرابشی ورز لا بیعن فیهی نبوی صلیم دن خرسول و غستل پاگئی کی ولا خلال اور نبوی صدوستی الله اللہ اللہ ذات تے خلق السماواتی چکے داکری جسما منو والارض وعوز مکا وانزل راوری من السماع دبر طرف نمام فاخر جبی ہی روباسی پذی من السمرات دمیون آرز قل لکم خراک تاسو بپارا وسخر لکم الفلکا تابکر تاوز بپارا کشتئی لتجریہ فی البحر دیر پارچ روانیشی پدر آب کی بی امری پوکم ناللہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ او تابی دي دی تاسو تنیرون آم وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ تابی کری دی تاسو تنور وسبقم ایدائی بئینمشتا بیدارنی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ تابی کری دی تاسو تا پارش پاورز وَعطاكم در کری دی تاسو تن مين کل ما دا طول حواس نسال تموه کتا سود دی الله نه غخت دی او که مو غختنی و انت عدو نعمت الله ک چرشمیر کتا سو نعمت الله الا تحصو انشمیر له نشئی ان الانسان یکن الانسان لولمون کفار خامخادر ظلم کوم کی اور نہ شکرام و اذ قال ابراهيم ياد كاو چوي دي حضرت ابراهيم عليه السلام رب اجعل اي زمار بوگره هاذ البلد ازاك له امنن امن و لا وجنبني بچو صحت ما وبني يا اولاد زمان نعبد الاصنام دا چې بعد تکني د بتانو رب انهننا یقیناً بندگی دی بتانو اضللنا کثیراً من الناس سبب دی گمراہی گردی دلے دیر دي من الناس دی خلقنا فمن تبعانی ہرا چاچ تابداریو که زماع دی توحید فمسلکی فا انہو مننی نبے زمان دے ومن عصوانی او چاچنا نافرمانیو کزما زماع فا انک غفور رحیم دشکتی بہ کې او مهربانا هغه چاله پاره چې تو ربنا ایغوم رب ا ان یسکنتو یحینن ان یسکنتو ماراستوګ نیر من ذریتی داولاد دا خپلنا دیوادن پیدا سیمدان کی غیری زی زرا ان چنل خوند فصل زرغنولو عند بيت الكعبه المحرمي استاد كوري زت من سرا ربنا ليقيم الصلاه اي زمند ربه دي پارشي پونديو کي تموز فاعل افيدتن من الناس نو گرزه زونه دخل كون تهويلهم چميلان کي دي طرف ته خرزقهم من الثمرات رزق ور کي ديته ميوونه لال اللهم د پارچ دی شکر دا کی ربنا ایزم گربا انکا بیشک تو تالم پویگی ما پاسوانی نخوی چمگ پٹو وما نعلن اواج چمگ سرگندو وما اخفاو نگ الله لاللہ پالا من شین سشے فن عربی پزمک کی ولا فی السماعون پاسمان کی الحمدللہ اللذی حمد نبی تعریفونی دی طول خاص اللہ لرا الضیا لرا وهب لی چه بخله ماتان الکبری سراد بداوالینا اسماعیل الاهر اسماعیل علیہ السلام و اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام ان ربی رب بشکر زمان سمیع الدعاء خامخ خا قبل ان کی دعا ربی جعلنی ای زمان ربو بابندگی کوم کې زموږ او ان ربنا اے زمین دعا او ما پاولات کې د نسبا باندې کوم کیو ورې ربنا اې زموږ رب او تقبل دعاء او قبول کې تدا دعاء زموږ ربنا خرلی اې زموږ رب بخنو کې ما تا ولوالديا امور فلانه ما تا وللمومين او مومنانو تا يوم يقوم الحساب په کممه قوم الحساب کومل حصاب صاحب دی دي حساب کتابه والله تهص اللهګمان م کووپالله رببلې زبانېغااف انګې چلله نا خبره دی اماماعملولیمون داسه چمل کوئ ظالمان انی واخ هم بشه کاررستو کوی الله دولی او من د پاه دا او ورې تش خصوی چ کله به راوزی پاره کس تر وی محتین مندوهم کی وی محتین مندوهم کی وی مقنیروسهم سرون دوشرمنه غیر وجنه ټټ کړی وی یا نا مانام رسول مه پورټ کړی وی لا ير تدین ان طرفهم نو واپس وافاتهم حوا او زمد دي ديو خالوي وان درن ناس ويره وهلك يوم ياتيهم الاذاب وكمر شراب شدي تازه فيقول الذين وعبا كسان ظلموا جزالمهم ربنا اذن نروا اخرنا رستكم لنا الى جلن قريب تروني تي مز دي قبل بکم دعوستا د دا توحید طرفتا ونتبه الرسل او تابداری بکم دام بیالیهم الصلاة والسلام اولم تکونو آیا نوی تاسو اقسمتم چه تاسو بقسمون خورل من قبل بدین مخیما لکم من زوال چه نشتوی تاسو بپار اسکس وَسَكَنْتُمْ اُسِي دُلِي عِتَاسُ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ آفَ كُورُنُو دَاغَ كَسَانُو كِبْ ظَلَمُوا انفُسَهُمْ شَغَيِّ ظُلَمْ كَرَوْا تَخْفُلُوا زَانُنُو بَعَنِّي وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اَوَ سَرْغَنَّ شُوَ تَاسُو تا تَاسَو تَاسَو تَاسَو تَاسَو تَاسَو تَاسَو تَ خارشودا خبرت اسوت کیف فعلنا بهم شسرنگ کار کلو موندا وی سرا وضرنا لكم لمثال بیان کلو مون تاسله قران عظیم کی داوی مثالنا وقد مکروا مکرهم بیشک مکر کلو د مکر خپل وان الله مکرهم دا الله سره سزا د دې مکر وان کان مکرهم یا خولاین شرطیو اگر کو مکر ددیل تزول منه الجبال جزائم دشی داغی دوجن قرنا یا این ناسیو و این کان مکرم او نو مکر ددیل تزول منه الجبال جزائم شید دغی دوجن قرنا فلا تحسبن الله لغمان مکواف الله باندې مخلف وعده چګن مخالفت <سؤال> وو کی دی وادی خپل رسول او د خپل پیغمبرانو سره ان الله عزیز ذو انتقام وشکاله الله زه رور دی او خوند بدله غستو د خپل دشمنانو نه یا متبدل الارض پکمر چې بدله وکړ شي مخ غیر الارض غیر بدیز مكينا والسماوات واسمانون بم بدل کړی شي وبرزوا لله الواحد القهار پهبرزوخ کاره سرګن نه شي دله تا لوادي چې یو دی ال قار زورور دی وتل م نهګور به مجرمانو مع په د غرض مقرون نه چې ت شووي فللسات په زننجون کې سراب من قطران درنزلون رمزلو یاد یا د تعامبي غشا اوجووه همموننارو پچکه بهوي مخنو د دو لور ل الله د دپاره چې سذاور کې الله بدلوور کې الله کلله نفسې نري او نستاه کا سبب چې د کومل کې انن الله سر اوله حساب د شکانله ډیر حساب کوون کې بالاغنااس دا صورت دا خورآ دا تبلیغ دید خلقن پارا ولی انظرو بهی دید پارا چوورو لیش دیپ دی قرآن ولی اعلم دید پارا چپوها شی انما هوا چی اکن لا الہ واحد معبود دیعو ولی انذکر اول اللہ البحاب دید پارا چی نسیت کی خاوندان ناقل